מסיפורי דניאלה ואורי טיול או לא טיול היי, דניאלה, מדבר אורי. שלום, אורי. מה נשמע? מצוין. אני רוצה לעשות טיול בחופש פסח. אני רוצה לטוס לאילת. את רוצה לבוא? אנחנו יכולים לשבת שם כל היום בשמש על יד הים, לדבר ולעשות חיים. אני מאוד אוהבת לטייל. אבל בחופש פסח אני לא יכולה. אני צריכה ללמוד היסטוריה. את יכולה ללמוד היסטוריה באילת, על יד הים. אני לא יודעת. בחופש פסח אני גם צריכה לבכה את מיכאלה בירושלים. מי זאת מיכאלה? חברה מגמניה. מיכאלה יכולה גם לבוא לאילת. זה לא רעיון טוב? גם מיכאלה צריכה ללמוד היסטוריה. את יודעת מה? אנחנו יכולים לעשות טיול ביחד לירושלים. בירושלים יש הרבה מקומות יפים והרבה היסטוריה. אנחנו יכולים לבקר בכותל המערבי, במוזיאון, וגם לבקר את מיכאלה. אבל אני גם צריכה לעבוד במשחק בחופש פסח. מה זה? צריכה, צריכה, צריכה. יש חופש. את לא רוצה לעשות חיים?